Розділ 59. На вулиці нікого немає і нас немає кому зупинити. На небі сяє майже повний місяць і селена і зібралися біля басейну. Але мені важко повірити, що ніхто не помітив, як ми увійшли у квартал. Хоча я й намагалася поводитися якомога тихіше. Двері фіни не зачинені. Я заводжу Ламберта в будинок, відразу відчуваючи втрату місячної магії і кличу Симона. Він з'являється в кінці коридору і, дошкутельгавши до нас, стискає мене в обіймах. Цей порив швидше викликає полегшення, що зі мною все гаразд, ніж романтичні почуття, але Ламберт зніяковіло відходить убік. Усунувшись, Симон охоплює рукою мої плечі. Я переживав, що ти не зможеш прийти у тебе. Він замовкає, широко розплющує очі усідомиші, хто стоїть поряд з ним. Все добре, запевняю я, ми з Ламбертом з'ясували, хто вбивця. Симон відступає на крок назад, ніби хоче втекти. І хто ж? Я кладу руку йому на плече. Це Ремі, все, що ти говорив минулої ночі, ідеально підходить до нього. Потрібно якнайшвидше пояснити свою логіку. Найскладніше буде повірити, що Ремі приклав руку до обвалу у святилищі, але зараз я розумію, так він підштовхував мене до думки, що він єдиний у всьому світі, хто лишився зі мною. Він носить із собою косу з волосся, каже на удачу, що їм волосся? З моїм плечі Симона напускається. Я ніколи не підозрював його, шепуче він. Я теж, хоча знала його. Або думала, що я знаю. Симон ще з півхилини обмірковує цю ідею, а потім трясе головою. і сідай, потрібно б говорити, що робити далі. Поки ми йдемо на кухню Афіни, я розумію, що він майже не шкотельгає. Ти виглядаєш набагато краще. Симон дивиться на свою ушкоджену кісточку. Твоя кузина сьогодні в день знову примотала до неї каміння крові. Або магніти, або як вони там називаються. Головне, майже не болить. А ходжу я так тому, що в мене в шкарпеці досі каміння. На його обличчі з'являється слабка посмішка, але мені здається, що він все ще не звик до думки про магію. «Це будинок твоєї кузини?» – оглядаючи кухню, питає Ламберт. «Так», – відповідає я, – вона цілителька і лікувала Маргарит, доки сестри Світла не забрали її до монастиря. «Але твоя кузина?» «Я тільки недавно дізналася, що я наполовину Селинає», – пояснюю я. «Вони зв'язалися зі мною після арешту магістра Томаса. Його очі розширюються від раптового осяяння». «Я знаю, хто ти», – шепоче Ламберт. «Твій батько був цілителем, який викрав алійську дівчину і спокусив». «Він не викрадав її», – кажу я, стримуючи злість. Ламберт лише повторює те, що йому сказали, і не спокушав. Вони були чоловіком та дружиною. Ламберт хмуриться. У записах батька йдеться. Батьки не поважали платити викуп і спробували врятувати доньку, але Селенаї вбили і її, і її і дитину». Я піднімаю брови. А в записках й говориться, що вона померла при пологу, тому що батьки моєї матері привели у квартал цілий натоп, який пройшовся вулицею, залишивши по собі дюжину вбитих. Загинув і батько. Його родичі відмовилися визнавати мене та передали до монастиря. Ламберт ковтає. Здається, завжди чую цю історію лише з однієї сторони. Звісно, не визнання провини, але хоч щось. Ти і інші жителі Коліса, кажу я, але зараз важливіше обговорити. Як знайти Ремона та Удена? Удена? Спантелечино питає Симон. До чого тут Уден? «Гремін зараз із ним, відповідає я. Вони з іншими добровольцями та вартовими патрулюють місто, намагаючись знайти тебе. І ти привела їх до нас? Афіна стоїть у дверях ванної кімнати, на її обличчі жодної емоції, голос звучить спокійно, тож важко зрозуміти, чи злиться вона, але від її слів у голові спалахують картинки охоплених вогнем вулиць. «Міська варта тут?» – вигукує. «У кварталі?» – «Ще нема». Афіна дивиться, підведеним сумом очима на Ламберта. «Але ж ти привела сина градоначальника, і за ним точно прийдуть». «Ніхто не знає, що я тут», – заперечує Ламберт. «Твоє заперечення нічого не означає, Адріанини». Афіна переводить погляд на мене. «Катрін, мешканці кварталу сповна заплатили за твоє народження, але ми не засуджували тебе, а зараз ти не така безневинна. «Тому ви маєте піти. Я роблю крок до неї. Але де мені сховати Симона? Нас це не хвилює. Але...» «Все добре, кет», – перебиває Симон. «Твоя сім'я і так багато зробила для мене». «Не обов'язково шукати Ремі зараз», – додає Ламберт. «Рано чи пізно він повернеться додому. Ми можемо сховати Симона і розібратися з Ремі вранці, коли я поговорю з батьком». «Гадаю, він має раці. Але де сховати Симона на ніч?» Може, у пропонує Ламберт. Воно величезне і певен там є місця, в які нечасто заглядають. Таких місць багато, особливо в старих секціях, і мені хочеться вдарити себе за те, що я не подумала про святилище раніше, але Самон не зміг би дістатися туди минулої ночі через біль в нозі. Так, це гарна ідея, погоджуюся я, і я зможу відвідати його протягом робочого дня, хоча зараз нам доведеться постаратися, щоб патрулі по дорозі не помітили. Мені соромно звертатися до Афіни, але, можливо, вона погодиться допомогти, і це позбавить нас зайвого ризику. Ти можеш знову мені позичити плащ із місячної тканини. Вона зітхає і повертається до ванної кімнати. Добре, я дам тобі його. Я йду за нею, бажаючи поговорити наодинці. Афіно, мені шкода, що я завдала стільки клопоту. Добре, що ти шкодуєш. Вона знімає плащ із гачка заніх дверей. Я розумію, що світ Адріан... Зараз схвильований, але ти знову і знову ставиш нас під удар, навіть не замислюючись про наслідки. Я більше ні про що не прошу, обіцяю я. Даю слово. Це теж не вихід, Катрін, каже вона. Ми потребуємо тебе не менше, ніж ти нас. Через твої надії, що я врятую магію селена від зникнення. Почасти, визнає вона. А ще через тебе саму і твій дар. Вона простягає мені плащ. Неправильно використаний дар, прокляття, ніколи не забувай про це. Я перекидаю місячну тканину через руку. А як зрозуміти, чи правильно я його використовую? А Фіна на мить замислюється. На це питання важко відповісти. Думаю, це можна зрозуміти з того, чи тебе бояться ті, кого ти любиш. Одна річ – побоюватися чиїх здібностей, а інша – побоюватися того, що ця людина може зробити завдяки своїм здібностям. Зброя небезпечна лише в поганих руках. Магістр Томас знав дещо з того, на що я була чи могла бути здатна, але жодного разу не сумнівався в мені. Маргарет погодилася прийняти допомогу Селена, дізнавшись, що я одна з них. Симон не боїться мене, навіть знаючи про мене більше, ніж будь-хто. «Я запам'ятаю», – обіцяє Афіна киває. «Я можу повернутися на площу, поки Грегор нічого не запідозрив. Вона знімає через голову сріблястий ланцюжок з кулоном з місячного каменю і надягає на мене. Він заряжений не повністю, хоча й тримали його в басейні цілу годину перед тим, як прийти сюди». Але він сильніший, ніж твій. Як тільки камінь торкається моєї шкіри, в тілі відгукується магія, і світ стає чіткішим. У сусідній кімнаті Симон дістає каміння шкарпетки, знімає пов'язку і зашнуровує червик. Серце Ламберта швидко б'ється в грудях, напевно, від бажання скоріше піти. Дякую, кажу я, – «обіцяю використовувати його тільки на благо. Я воліла б, щоб ти пообіцяла його повернути, і це обіцяю. Афіна відчиняє двері завмирає, не прибираючи руки з дверей. Завжди пам'ятай, хто ти. І хто ж я? Питаю я. Міст між Селена та Адріанами? Правильно. Вона з усмішкою виходить на місячне світло. Міст. Звертаючи увагу на мій спантеличний погляд, кузина зачняє за собою двері. Вона вже говорила це, але навіщо нагадує зараз? Я поспішаю назад на кухню, де на мене терпляче чекає Симони Ламберт. Думаю, я знаю, як знайти Ремі. Розділ 60 щоб заощадити час, ми обираємо найкоротший шлях до святилища. Мені хочеться пробратися туди, до приходу, на північну молитву. Інакше доведеться чекати не менше годину, доки будівля спорожніє. Хоча і сховався під плащем із місячної тканини, кожна хвилина на вулиці пов'язана з ризиком. Коли ми добираємося до площі, я повертаюся обличчям до далекого кута, де відкрите вікно, гадаючи, чи зможе в нього протиснутися Ламберт. Але тут він дістає з кишені зв'язку ключів. Розявивши рота, я йду за ним до одного з дверей у південній вежі. Звідки вони в тебе? У градоначальника є доступ до всіх громадських будівель, пояснює Ламберт. Я взяв їх зі стола батька. А хіба архітектор не має такої зв'язки? Є, тепер вона в Ремі. Оскільки я легко могла забратися, куди треба, без ключів, мені навіть на думку не спадало, взяти їх. Ламберт намагається вставити перший ключ у щелину. Я не знаю, який підійде до цих дверей. Мене перехоплює бажання забрати в нього зв'язку, але з моїм зором підібрати ключ не важко, але я не хочу розкривати Ламберту нові секрети Селенаї. Лише з четвертої спроби йому вдається відчинити двері, і в той же момент площі розносяться гучні кроки. Швидше, шабочий Ламберт, практично заштовхуючи нас із Самоном середину. Я відволічу того, хто там». Двері зачиняються, залишаючи нас двох. Я вже знаю затишне містечко, де можу сховатися з Симон, але перед цим хочу піднятися на південну вежу, поки місяць все ще висить над містом. Симон бачить гірше за мене, і я веду його за руку до гвинтових сходів. Прошу, не кажи, що нам доведеться піднятися до самого верху. Шепоче він, коли ми досягаємо місця, через яке вибралися на кам'яний жолоб. Ні, нам сюди, кажу я. Ми виходимо на відкритий майданчик. З одного боку до неї примикає гребінь даху, що тягнеться до невисокої вежі у центрі сятилищі. Я вступаю в місячне світло, що проникає крізь високі арочні отвори. Я хочу щось спробувати, але мені знадобиться твоя допомога. Войовничі королі та королеви вміли перетинати міст світла, щоб проникнути в розум іншої людини. Я спромоглася зв'язатися з Ніколь, коли ми одночасно подивилися на місяць. Якщо Ремі зараз дивиться на нього, то, можливо, мені пощастить проникнути в його розум і побачити Девід Минулого разу мені пощастило, я впала назад і не випала з вікна. Зараз я не збираюся ризикувати і підводжу Самона до краю вежі, звідки найкраще видно місяць. Будь ласка, встань за мною і тримай міцніше». Самон перекидає плащ за плечі і кладе мені руку на талію. «Навіщо тобі мотузка?» «А, страховка. Мить, я обмірковую думку зняти її, але потім вирішую не втрачати на це час. Ближче, кажу я, і міцніше. Він робить крок вперед і обіймає мене за талію». «Так». Биття його серця за моєю спиною дихання, що ввіває моє вухо, дуже відволікають. Я б використала камінь порожнечі, щоб позбавитися всіх почуттів, крім зору, але боюся, що це вплине на результат. Прекрасно. Що тепер? Просто не дай мені впасти. Ти збираєшся використовувати магію місяця? запитав він. Так, боїшся? Мене більше лякає, що тобі потрібна моя допомога? каже він. Що ти збираєшся робити? Я повільно втягую повітря, а потім піднімаю очі до місяця. Хочу спробувати знайти ремі. Раптом мені спадає на думку, що зв'язок з ніколь виник, коли вона подивилася на місяць, а потім я застрягла в її свідомості, поки вона не померла, дивлячись на місяць. А раптом це означає, що навіть якщо мені вдасться проникнути в розум Ремі, я, можливо, не зможу вибратися звідти, поки його очі знову не повернуться до місяця. А раптом я потраплю до чужого розуму. Якщо опис цієї здібності зберігся лише в легендах, значить, живими не залишилися ніхто. Хто міг би навчити мене нею користуватися? Дурна ідея. Ламберт має рацію, нам не обов'язково шукати ремі зараз. Я закриваю очі, не варто ризикувати. Але коли відкриваю їх знову, то розумію, що зовсім не в підденні вежі. Місяць дивиться на мене через високе вузьке вікно, а проміс світла висвітлює павутиння дерев'яних балок. Поки вона не з'явилася, я не уявляла, скільки часу, очікуючи, що смерть настане несподівано. Але зараз, коли місяць опускається далі нижче можу вже зрахувати все з точністю до хвилини і хотіла б не знати цього. Ще я бачу, як мої ноги звисають із краю широкої балки і через напівздігнуті ноги і пов'язані за спиною руки будь-який рух може стати встаннім. Хоча чого цього боятися, все одно скоро помру. Швидше за все, вирішать, що це самогубство або обвал стелі. Мамо, не знаю, що вони скажуть тобі, коли знайдуть мене, але прошу вибач. Ще пара сліз скочуються по обличчю і вбивається в тугий, товстий клям. У мене болить щелепа, а шкіра під мотузкою, що лежить на шиї, страшенно свербить. Але це незначні незручності порівняно з, з усім іншим. Я знову подумаю про те, щоб завалитися вперед і покінчити з цим. Впасти, дозволити петлі затягнутися. Але боюсь, не хочу вмирати. Стільки ще не зроблено. Я делюся на витончені вигини бронзового дзвона переді мною. Він позеленій від старості, але магістр Томас завжди казав, що це лише покращить звук. Відполірований дзвін звучить чітко та дзвінко, а єренхійський мов надає йому глибоку тону, як голосу ченого державного діяча. І це відрізняється від колишнього, як сонячне світло від місячного. Я пирхаю. Дихання смерті, мабуть, породжує в людині поетичність. Скільки помахів буде потрібно дзвону, щоб збити мене з балки, на якій я сиджу? Як же страшно розраховувати це? Але швидше за все, все залежить від того, хто з братів сонця смикатиме мотузку. Старому Мартіну, напевно, знадобиться щонайменше 20 разів, щоб розгодати дзвін. А брат Вінсент упорується за два чи три. Я намагаюся не дивитися на місяць, не бажаючи бачити, як низько він опустився. Але погляд тягнеться до вікна, як метелик до полум'я. Чи ти станеш плакати по мені, Кет? Чи сумуватимеш? Чи стане Ламберт твоїм? Я вириваюся з хватки місяця, коли він знову дивиться на неї. Злість Реміна Ламберта опалює мій розум, збиваючи спантелику, і я розумію, що дилюся на своє тіло згори. Симон тримає мене в міцних обіймах. Наші силуети вимальовуються в місячному світлі, що пронизає крізь віконний отвір. Симон, це бідний, напівбожевільний придурок. Чому? Чому він? Кет, благає Симон. Прошу, ох, сонця світло. Моя голова закидається назад, наче мене вдарили, а ноги підгинаються, І відчуваю, як мене тягнуть на підлогу. Вірніше самон опускається на коліна і кладе мене боком до себе. Його обличчя з'являється над моїм, зовсім бліде, як вибілене полотно, і не лише через світло місяця. Полегшення наповнює його очі, а через секунду його губи опиняються на моїх. Темрява нічна, видихає він. Я думав, що ти померла. Я моргаю. Померла? Ще ні, але це лише питання. Я замовкаю це думки Ремі. Симон допомагає мені сісти. Ти застигла мов труп», – каже він. Мені здавалося, що в тебе припадок. Що трапилось? Уден і Ламбер дивляться на нас широко розплющеними очима з верхнього сходу. Старший брат утримує молодшого за наче боїться, що той утече. "Невже це виглядало так погано?", питаю я. "Насправді це виглядало так, ніби тобі дуже добре", кривиться Уден. Я схоплююсь на ноги. "А ти що тут робиш?", шукає Ремі, відповідає Уден. "Ми розлучилися кілька годин тому". Ламберт моргає, ніби тільки прокинувся від своїх думок. «Я сказав, що ми теж його шукаємо». «А ще він сказав, ніби Симон переконав тебе в тому, що Ремі вбився», – гарчить один. Ламберт міцніше стискає руку. Симон піднімається і встає перед зі мною. Кет сама вирішила, що це Ремі, і впевнений у неї є на це вагомі причини. Він торкається моєї руки і знизує голос. «Ти бачила його?» Так. Я пригнічую почуча Ремі, що бушують в крові і намагаюся згадати, що його оточує. Високе вузьке вікно, тіні, дерев'яні балки, що нагадують павутиння, дзвін. Він у вежі в дальньому кінці святилища. Коли дзвони зазвонять до молитви, він помре. Його мучать страх і розпач, думки про матір і про мене. Ремі. Я скидаю руку Симона і кидаюся до великого вікна. Ремі, я йду. Діставшись арочного отвору, зверненого до центру святилища, я стрибаю на дах і легко приземляюся на закруглений пік. Позаду лунає лайка Удина, а Симон відчайдушно кричить моє ім'я, але я вже біжу гребенем, що тягнеться до прямокутної невисокої вежі. Діставшись до неї, огинаю її ліворуч, щоб продовжити свій шлях гребенем даху, який тягнеться по всій довжині будівлі, наче хребет. Місяць дивиться на мене між двома фасадними вежами. У тій, що зліва, ми сиділи і розмовляли з Симоном, а в іншій, що праворуч, Ремі чекає на смерть. Не впевнена, що зважилася б на це в день, але при місячному світлі, коли магія наповнює тіло, це не важко. Здається природним, і мені зовсім не страшно. Я – це магія, а магія – це я. Діставшись з кінця даху, я напружую слух. Ламберт, Один і Симон не тільки не наважилися йти за мною, але й не побігли водостічним жолобом нижнього краю даху. Натомість вони спустилися і пробираються до передньої частини святилища але я набагато обганяю їх. На сходах лунають човгаючі кроки, які сильніше розпалюють тривогу. Дзвонар піднімається на дзвіницю. Прохід між вежами обгороджений низькими кам'яними поруччями. Я перелажу через них і повертаю праворуч. Двері, що ведуть у вежу, зачинені, замкнені, тому я заходжуся бити з них. «Ремі, не рухайся, я йду!» – кричу я. У відповідь лунає приглушений схлип. Ламперд незабаром дістається сюди з ключами, але я не можу чекати, тому перекидаю ногу через перила, залажу в декоративну нішу з химерою, схожою на П'єра, і лізу її на спину. Але навіть звідси дуже далеко до арочного отвору. До того ж зверху нависає дах із портиком під нею. І тут я помічаю прикріплений до стіни трос, простянений до металевого шпиля до землі. Громовідведення. Я хапаюся за нього, відштовхуюся і, прилетівши на інший бік, тягнуся ногою і рукою до краю вікна. До нього ще далеко, але шляху назад вже немає. Тому доводиться відштовхнутися ще раз, вже від стіни, щоб дістатися до отвору. Вдарившись грудьми в нижній край, я розставляю руки в пошуках якоїсь опори. Камені в місцях, які видно, відвідувачам святилища завжди підганяються так щільно, щоб між ними не протягнути і нитку. Але, на щастя, Ті, що приховані з сторони очей, зроблено не так якісно. Так що мені вдається зачепитися за поглиблення між каміннями, упертись червиками в стіну, підтягнутися так, що верхня частина тулба виявляється всередині вежі, і повністю забратися туди. Серце б'ється в грудях від напруги, і тільки в цей момент я розумію, що в мене Наталії все ще висить страховка. Згадай, я про неї пару хвилин тому обов'язково використала б, щоб пробратися сюди, але зараз уже пізно. Я встаю і оглядаюся на всі боки. Декілька маленьких дзвонів висять на рівні моєї голови, так що я проходжу між ними, вдивляючись в каркас, зведений першими будівельниками кілька десятиліть тому. Більшість огляду закриває великий дзвін у центрі, але практично під самим дахом у світлі місяця та місячному камені на моїй шиї я помічаю пару черевиків. Ремі сидить поруч із середнім дзвоном. Він тут не найбільший, але його діаметр більше метра, а вага трохи менше за тону. Такий з легкістю зіб'єремі. Як в ім'я світла вбивця забрався туди? Гвинтові сходи, що ведуть нагору, обгороджені довгими металевими лозинами. Тому марно. Між балками відніюються довгі вузькі проходи, але як дістатися до них? Платформа прикріплена до кількох швів і використовується для підйому нагору, лежить остро. А мотузки, що їх утримують, перерізані. Уздовж стін теж є мотузки. Вони тягнуться до колес, потім спускаються до верхньої частини дзвонів, а їхні кінці тягнуться підлогою до місця дзвонаря. Але навіть з моїм зором, покращеним місячним світлом, неможливо розібратися, яка вода до дзвону поруч з Ремі, інакше я просто її перерізла б. Люк замкнений, мабуть, знизу він не піддасться. Значить, доведеться лізти вгору, спираючись на що доведеться. Це мене не лякає, але не хотілося гаяти стільки часу, коли я хапаюся за нижній край дзвона, він нахиляється настільки, що язичок ударяє об бік дзвонячий. Якщо почути його здалеку, звучання здається м'ягким, але поруч, в оточенні кам'яних стін з покращеним слухом, воно приголомшує, не кажучи про те, що метал передає тілу ще й болісну вібрацію, Кілька голубів, що сиділи на валках, відразу злітають. «Тримайся, Ремі!» – кричу я, стукаючи зубами. «Я підходжу до тебе!» Я долаю половину шляху, коли Симон, Ламберт та Уден нарешті досягають вежі, вилазячи через люк. «Кет!» – кричить Симон. «Де ти? Тут, нагорі!» – відгукую я. «Ремі в пасті!» «Зупиніть дзвонаря, поки він не постраждав!» Ламберт і Симон біжать назад, а Уден залишається, шукаючи мене очима. Внутрішня частина вежі практично поринула в темряву через те, що місячне світло більше не потрапляє у вікна. Лише завдяки місячному камені Афіни я можу щось бачити. Удар дзвона повідомляє, що Уден вирішив піднятися нагору слідом за мною. Птахи, що знову розцілися, знову злітають, зачіпаючи пір'ям і пазурами мої обличчя, які нічим не захистити. Я вже дісталася вершини найбільшого дзвона і можу дотягнутися до ніг Ремі. Але тут помічаю, як починає рухатися округле вухо. Хтось смикає за мотузку дзвона. Ні, кричу я, припиніть, але дзвін продовжує розгойдуватися. Звичайно, я можу схопити Ремі за ногу, але навряд чи зможу зрушити, стягнути чи утримати його. Натомість тепер бачу, яка мотузка тягнеться до колеса. Перестрибнувши, на сусідню балку я пробігаю нею на інший бік і хапаюсь за мотузку, щоб зупинити її. Але дзвін такий важкий, що мотузка ковзає в руці, здираючи шкіру на долонях та пальцях. Потрібен ніж. Я тягнуся до пояса і в ту ж мить розумію, що канджала нема. Я позичила його ремі. Дзвін знову розгойдується і піднімається, а язичок ударяє по боці, видаючи запобіжну ноту. Часу не лишилося. Біля каменю порожнечі гострі грані. Я лізу внутрішню кишеню, але пальці так сильно постраждали, що ледве вдається утримати витягнути їм камінь. Стискаючи мотузку другою рукою, я більше не намагаюся зупинити її. Піднімаю вгору і вниз, як роблять дзвонарі. Перший виток мотузки обривається з наступним мучним ударом дзвона. У мене дзвонить вуха, коли я стискаю сильніше і проводжу гострим, як скло краєм по волокнам. З кожним ударом мотузка рветься дедалі сильніше. Другий виток розсипається на частини... Залишився один. Краєм оке я помічаю, що один піднімається до мене і, зібравши всі сили, обрізає останні волокна. Але не встигаю навіть на мить. Насолодитися полегшенням, камінь порожнечі, рухаючись за інерцією, врізається мені в передпліччя, і світ занурюється в пітьму. Розділ 61. Декілька миттєвостей мені здається, що я померла. Я нічого не відчуваю, не чую, навіть не відчуваю запахів. Нічого не сприймаю, але потім раптом відчуваю, як по руці стікає волога і розумію, що порізалася каменем порожнечі. Він забрав всю магію з моєї крові, не залишивши краплі. Я мала таку силу, що зараз, втративши її, навіть не зможу зорієнтуватися. Дзвін ударяє знову, але дзвін, що наповнює вежу, тихий, наче шепіт. Можливо, мені так здається, тому що я втратила здібності. Але це ще означає, що він більше не розгойдується. Я врятувала Ремі. Але тепер справжній убивця лише за кілька кроків від нас. Поки бігла по даху, я намагалась зрозуміти, хто міг затягнути Ремі сюди. Адже, судячи з його думок, він зробив це не сам. Єдиний, хто мав таку можливість, один. Він зневажав Джуліану, як і власну матір, знав усіх заглиблих жінок, ненавидів Симона. Через дружбу з Ремі вирішив зіпхнути все на магістра Томаса, щоб друг швидше отримав посаду, Майстер-архітектора, а на матінку Агнес, швидше за все напав тому, що дізнався про почуття Ремі до мене, щоб я більше ні до кого не могла звернутися. Чому він так вчинив з самим Ремі? Можливо, покаявся йому, а той сприйняв усе недобре, як один припускав. І, можливо, пригрозив вирушити до градоначальника і про все розповісти. Я ховаю камінь порожнечу в кишені і з-під сорочки ланцюжока фіни з кулоном із місячного каменю. Чи можна повернути здібності, якщо на кров потрапить місячне світло? Але раптом виявиться достатньо місячного каменю. Я притискаю його до рани на руці, і на моє полегшення почуття знову посилюється, хоч і слабше, ніж раніше. Уден стоїть на тому самому місці, де я бачила його, в останнє і тягнеться до Ремі, щоб стягнути його вниз. Ні, кричу я, і кинувшись до нього, штовхаю бік. Уден міцний чоловік, а я не така сильна. Але він стоїть навшпиньки, а мій напад настільки несподіваний, що він втрачає рівновагу. Його ноги зісковзують з краю балки, але він примудряється схопитися однією рукою за нею, тому я починаю бити по ній кулаком, поки його хватка не слабше. Тож на мить він летить униз, як із будівельних лісів, коли намагався вбити мене. Але цього разу його падіння переривається великим дзвоном, яким він скочується до самого низу. Там нема за що вхопитися, і один обрушується на великі дзвони. Вони відразу заповнюють трезвоном вежу, а він, зіскознувши з балки, валиться на підлогу, наче мішок із борошном і більше не рухається. Відпозаючи від звона, що все ще розгойдується, я підводжусь на ноги і хапаю Ремі за червик. «Це я, Ремі. Зараз вигадаю, як тобі допомогти». Підтягнувшись, я залажу на балку, на якій він сидить, і приземляюся поряд із ним, осідлавши її. Він зітхає з полегшенням, коли я скидаю петлю з його шию, а потім проводжу рукою по хребту достягнути за спиною зап'ясти. Пальці все ще болять після спроби втримати мотузку дзвона, але мені вдається послабити вузол і стягнути один з витків з його руки, після чого справа йде набагато легше. Звільнившись, Ремі відразу тягнеться до мене і намагаючись обійняти мене, але його руки затерпли, рухи незграбні. Я підводжусь на коліна і притискаю його голову до грудей, намагаючись спокоїти. Тихо, Ремі, все скінчилося. Тобі більше нічого не загрожує. Мій великий, дурненький Ремі, який так сильно любить мене, що навіть не відразу знайшов сміливість сказати про це. Як мені взагалі спало на думку, що він убивця? В роті в нього все ще клям. Отже, я повертаю його обличчя і стягую вологу перекручену тканину вниз. Кет! Намагається щось сказати він, але мова так само марна, як і рухи. Мабуть, він помітив кров, що стікає по руці, але рана неглибока. Я зараз заспокоюю, я. Просто подряпина Нікет Ремі обводить поглядом вежі. Ламберт, а що з ним? Це він притяг мене сюди. Ремі зі стогоном виправляється. Схопив на вулиці щось притис до обличчя. Я відключився, а отямився, коли він тягнув мене сюди. Ламберт? Я дивно дивлюся на нього. Ламберт Монкюїр чи не Уден? Звичайно, ні. Ремі замовкає на мить, щоб проковтнути, і дивиться низ на темну фігуру. Це його ти скинула. Я сідаю на почупки, все ще намагаючись усвідомити почути, чи не Ремі, чи неуден? Навіть не грав мункуїр це Ламберт, з яким зараз Симон.